Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala gospodaru zemlje i nebesa. Salavat i mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda aleyhi salatu wa salam, njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve nekoli budu slijedili na putu istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvažene gledateli, srijeda je Nakon jacije namaza, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin čuvenog imama An-Naveviya Rahmetullahi Aleyhi. Mnogo puta smo govorili, ponavljali činjenicu koliko je Rijadu Salihin bitna knjiga. Knjiga u kojoj je Imam An-Naveviya Rahmetullahi Aleyhi pokušao da iz šest najvjerodostojnijih i najrasprostradnijih hadijskih zbirki, Buhari i Muslima i četiri sunena, izdvoji hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. U proteklim druženjima govorili smo o jednom veoma veoma interesantnom i lijepom poglavlju, a to je vrijednost siromašnjih muslimana u jednom društvu. Jedno slično poglavlje čeka nas večeras, poglavlje 33. na 165. stranci knjige Oni koji imaju ovakvu knjigu. 33. poglavlje, 165. stranica, ljubazno postupanje i dobročinstvo prema jetimima, kčerkama i svim ostalim slavašnim, siromašnim i razočaranjima. U ovom poglavlju nam Ennevi Rahmetullahi Aleyhi želi da nas poduči, da nam prenese kako Kur'an gleda, a nakon toga i hadisi Boži poslanika Aleyhi Salatu Wasalam, na odnos čovjeka vjernika prema jetimima prema kčirkama, a nakon toga i prema ostalim slabašnim muslimanima. <clears throat> Jedno veoma, veoma interesantno poglavlje je timi su jedna i te tekako zapostavljena populacija u društvu, jer u islamu se timon smatra dijete čiji otac preseli, a ono nije još postalo punoljetno. Svakako da nedostatak oca u jednoj kući je vidna stvar, tako da islam pokušava nadoknaditi tu stvar postičući cilj u da se lijepo ophodi prema jetimim. Isto tako vjerujem da velikom broju vas je poznato da su Arapi u predislamskom dobu pokuđenim izuzetno pokuđenim smatrali rađanje ženske djeci. pa znači Allahu postani Kalih seletu selam da bi ispravno usmirio jedno društvo Pošto kao ukazivo i na vrijednost toga da uzvišeni Allah subhanahu wa taala podari nekom insanu e, žensku djecu. Prvi ajet koji sam citirao imam en nevevi jeste ajet iz sure el Hijr 88 wa khfid janahaka A prema vjer nizima blag bude. Osnove braćo moja draga i cini sestre kada je u pitanju među ljudska komunikacija da bi čovjek trebao da bude neprestano blag. Vi znate to na hadis da s jedne prilike je došli židovi kod Allahog poslanika, ne muslimani, pa umjesto da kažu Esselamu alejke, kažu Esamu es alejke, smrt tebi, umjesto Esselamu znači mir tebi. Oni su kazali Esamu, es bez lama, smrt tebi, Muhammede. Pa Allahog poslanika je rekao Wa alejkum, Ivama, ono što ste vi meni rekli, Ivama, nek budi tako. A Iša je misle da Allahog poslanika a.s. nije bio pronicljiv da nije shvatio to što su kazali, pa je ona počela da i psuje i da vrijeđa smrtvama i Allahovo proklijestvo i tako dalje. Pa Allaho poslani kao li se leto. Pa sad vam u jednoj veoma teškoj situaciji da ti neko dođe i kaže da Bog da umro. Allaho poslani kaže polako, Aisha, polako. Nikada blagost nije bila u nekoj stvari, a da je nije uljepšala. Pa kaže, Allahoposlanik će se čuo šta su ti rekli. Oni k bi kažu da Bog da umro. Kaže, Allahoposlanik, pa ja sam njima odgovorio i ono što vi meni dovite. Ali vidimo u izvjetno teškim situacijama Allahoposlanik Ali Selea to se nam preporučuje blagost. E zamislite u situaciji kada ti neko dovi protiv tebe da umriš, Allahoposlanik preporučuje blagost. Zamislite onda kako treba da bude blagost prisutna u našim drugim međusobnim komunikacijama. Nakon toga uh, Imam An-Navi, Rahmetullahi, citira Kur'anski ajat iz Suri Al-Duhah. Fa'amme li tijeme felatakhar wa ammesa ila felatanhar, zato siroće ne ucvili. Allah Subhanahu wa ta'ala nakon što je u početku Suri Al-Duhah spomenuo određene privilegije kojima je odliku Allah poslanika, ali i salatu wassalam. nakon toga kaže poslaniku, a nakon toga poslaniće. Nakon toga što ti je Allah Žilšanu, dao mnogi blagodati, nemoj siroče Ovdje se siroće prevodi, ali je u arapskom jeziku termin jetim. Dijete koje je ostalo bez oca, nemoj ga ucviliti. Sjeti se, Muhammed, i toga da si i ti bio jetim. Pa znači, osnova je da čovjek treba da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema jetimima. Pa kaže se u drugom ajetu, وَأَمَّ سَا إِلَ فَلَا تَنْهَرْا عَنَا پْرَسْيَاكَ Ili ono koji nešto traži, nemoj podvignuti. Kažu islamski tumači Kur'ana, šehu Semin Rahmetullah i Alehi drugi kada govori ovim riječima, a na prosijaka ne podvigni, prvenstveno se to odnosi na prosijaka koji traži od nas nešto materijalno. Čovjek je, ako mu dođe neko ko traži pomoć, ako može da mu pomogne da pomogni, ali u svakom slučaju da ne povrijedi tog insana svojim postupcima i svojim ponašanjem. Ovdje je u arapskom jeziku u koristena riječ esair što znači neko što nešto traži. Pa Islamsko ječenjaci kažu time se i obuhvata činjenica kada neko dođe i tražiti nešto od nas što nije materijalno. Primjera radi kada čovjek dođe i pita efendiju ili nekog magistra ili nekog daju nešto Prema njemu bi insan trebao da bude blag, pa makar taj koji postavlja pitanje, traži od insanja znanje, makar i pogriješio, kao što se više puta dešavalo Božim poslaniku. U trećem ajetu imam el-Navi citirao je uh, ajeta iz sure Al-Ma'un. A ra'eite alladzi yukadhibu biddin, fe dhalike alladzi yadu ulijatim, vola je hudda ala miskin. Vidjeli smo u prijevodnom ajetu, znači spomenut je, uh, opet odnos prema jetima. Opet u ovoj e, suri ovim ajetima, Allah s.a. spominje pravo jetima. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriči? Upitno. Znaš li ti koji je taj koji poriči sudnji dan? Pa nam uzvišeni Allah daje nekoliko opisate osobe pa kaže pa to je onaj koji grubo odbija siroče. Insan kada grubo odbija jetima, to je jedno već opasno svojstvo uzvišeni Allah Spominje da je to znači, osobina ljudi koji ne vjeruju u sudnji dan. Jer insan ako se grub odnosi prema etimu, on ne razmišlja da će jednog dana odgovarati za svoje postupke na sudnjem danu. Pa insan ako vjeruje Allaha i sudnji dan, on će se maksimalno truditi da njegov odnos bude lijep, blag i korektan prema svima, a pogotovo prema djeci koja nemaju oca, kojima je potrebna dodatna pažnja. Jer je njima uskraćena ta roditeljska ljubav, pa insan treba dodatno da pazi kako se ponaša prema toj djeci. <clears throat> Nakon toga, imam eneoju rahmetullahi alihi, počeo je da citira hadise iz ovog poglavlja. <clears throat> Od Sad ibn-ebi Uqasa radiju Allahu se prenosi da je kazao jednog dana nas šestorica. Bili smo sa vjerovjesnikom sallallahu alihi wasallam. Vidjevši nas, mušnici su rekli Allahom poslaniku, ali ih se letu wasalam, otjera ih kako se ne bi previše odvažili i prema nama se drsko ponašali. Jednog dana ovo je, znači sadim ne bih uakas, govori u početku samog islama malo je ljudi bilo ko Boži poslanika, ali ih se letu wasalam. Većinom su to bili ljudi siromašni i tako dalje. Pa kada su ugledne kurejše, videle te ljude, sjedi s Božim poslanikom, rekli su Božjem poslaniku, Ostavi ih, bježi od njih, oni će se osiliti prema nama. Pa je Allah uposlanik, ne želijeći da umanji njihovu vrijednost, ali mislio je da možda na taj način, ako bi ostavio njih, možda će se malo više približiti kurešima da prihvate ono čemu poziva. Pa je jednog momenta počeo da razmišlja o toj njihovoj verziji da ostavi ove ljude ili da se od njih trenutno malo odalji. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio, i ne tiraj od sebe onih koji se ujutro i na gospodaru svome mole želeći naklonu njegovu. Nemoj tjerati. Rekli smo prošli put, o tome smo zaista dugo govorili, kad smo govorili uh, ono, onoj dvojici ljudi koji su prošli spred Božijeg poslanika, ali se leto se nam, jedan od njih je bio siromašan, drugi je bio ugledan, pa je Božijeg poslanik pitao ashave, šta mislite o ovome? Pa su rekli da je ugledan, ako bude prosio, ljudi bi mu dali svoju čerku i tako dalje. Drugi je rekao, ljudi ga jednostavno eh, odbacuju, ne posećuju mu pažnju, pa kaže Allah, poslanik za ovog siromašnog, on je bolji, Od onoga prvog kada bi se puna zemaljska kugla narijedala. Ovdje vidimo znači da uzvišen Allah Božim poslaniku daje sav da ne otjerava te ljude. To su ljudi koji se boje Allaha, vjeruju Allaha i glavna odlika, glavni parametar kako se ljudi vrednuju jeste njihov odnos prema uzvišenom Allahu. <gled> Nakon toga imam en enevi u 260 i prvom hadisu, citiranom hadis, <kled> Da jedne prilike Ebu Sufjan sa skupinom ljudi prošao pored Selmana, Suhejba i Bilala, prolazi Ebu Sufjan pored trojice ljudi koji su bili robovi pa su oslobođeni. Znači u to vrijeme ipak biti rob pa biti oslobođen, to je bio uvijek neki, hajde kažemo, žig na insanu da je bio rob pa je oslobođen. Pa prolazi Ebu Sufjan, Ebu Sufjan je bio jedan od velikih uglednika Mekke. Pa su oni razgovarajući međusobno kazali Allahove sablje još nisu dotakle Allahovog neprijatelja. Mislići na nega, još vele nije došlo vrijeme da dođe do sukoba, još nismo mi isprobali svoje sablje na ovim neprijateljima Allahim koji ne vjeruju u Allaha. Pa je Ebu Bekra radi Allahu ta'aranhu kazao zar tako govorite od predvodniku i poglavaru Kureišija? Ebu Bekr radi Allahu ta'aranhu, znajući kakav stepen u Mekki ima Ebu Sufjan. Pokušao je dijelimično da stane na njegovu stranu. Zašto ga kao vrijeđate? Nije ništa znači nešto teško. Zatim je Ebu Bekr osjetio u svome srcu da je možda i pogriješio što je stao na stranu Ebu Sufjana koji to vrijeme nije bio musliman. Pa je otišao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, obvijestuju ga onome što se dogodilo. Pa je Allahom poslaniku alihi salatu wasalam kazao, pogledajte sada Šta je kazao Allaho poslanik Ali Seleatu Vesram? najboljem insanu ovog ummeta. Jer u islamu i kada pogriješi najbolji, na njegovu se grešku ukazuje. Pa kaže Allaho poslanik Ali Seleatu Vesram, Ebu Bekre, možda se ih rasrdio, a ako se si njih rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Pogledajte kako ti ljudi koji su oslobođeni robovi, Imaju veliko mjesto kod uzvišenog Allaha. Allaho poslanik svom najboljem prijatelju, najbitnijem insanu u islamu, njegov iman kada bi se izvagao i ume cijeli stao na drugu stranu, iman Ebu Bekra je teži. Ali to nije ga sankcionisalo, nije ga, eh, ajde da kažemo, ostavilo da ne bude kritikovan. Kaže Allaho poslanik, ako i budeš rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Trojica ljudi oslobođenih robova. Pa Ebu Bekr šta je uradio? Tada Ebu Bekr otišao kod njih, trojica je upitao, braćo moja, da li sam vas rasrdio? Oni mu rekoše ne, Allah ti oprostio, brate naš. Otišao Ebu Bekr, najbolji insan da traži halala, da pita, da se je sam li vas rasrdio? Jer Ebu Bekr ne želi ni u kom slučaju da njegov gospodar, Allah subhanu wa ta'ala, bude srdit na njega. <kuh> Svakako ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. E, vidjeli smo svi ovi hadisi koji citira imam An-Nawawi rahmetullahi alaihi imaju za cilj da nam pokažu kako i na koji način se treba insan odnositi i prema ljudima koji su siromašni, manje uglede i tako dalje. Nakon toga u 262. hadisu se Celibnu Sada radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu kustanika li salatu selam kazao ja i je ketima ćemo u džennetu biti ovakvo. Pa je pokazao kaži prst srednji prst i napravio razmak između njih. Allahu kustani kaže ja i onaj koji se bude brinu o jetimu ćemo biti u džennetu ovaku. Znači veoma blizu. Prva stvar koja je jetim? Rekli smo, jetim je insan, dijete koji izgubi roditelja, oca prije punoljetstva. To je jetim u islampa. Allah uposlani kaže, onaj ko se brine o jetimu, kažu islamski učenjaci, briga o jetimu obuhvata dvije stvari. Briga njegove fizičke potrebe, da mu obezbjedimo hranu, odjeću, piće, stanovanje tako itd. Ali isto tako, kao što je bitno da mu obezbijedimo egzistenciju, tako je bitno da mu obezbijedimo, da pokušamo utjecati na njega, da ga odgajamo duhovno, vjerski i tako dalje. Pa kada se kaže u ovom hadisu, onaj ko bude skrbnik etimu, bude vodio brigu etimu, misli se dvije stvari. Nekada se dešava, što je hajr, da ljudi preuzmu brigu etimu samo materijalnu. A nekada to može biti i negativno. Damo je timu sve što želi od Dunjaluka i onda on taj Dunjaluk troši tamo gdje ne treba i ne daj Bože odase određenim grijesima. Pa skrbništvo i briga o je timu obuhvata veoma bitnu stvar. Treba čovjek da ih zapamti. Ovo jeste prilika. Nažalost, koliko je bilo je tima nakon rata u Bosni i Hercegovini, mi ne znajući vrijednost toga i imali smo mi imućni ljudi, mi smo čekali da dođu Arapi iz arapskog svijeta i organizacije koje vode brigu o je timima. Jer oni znaju vrijednost toga, pa njima nije teško iz arabskog svijeta poslati novac dabrinu u našim jetimima. Ali isto tako, veoma bitno da insan, ako želi da krene ovaj projekat, želi nagradu da bude sa Božim poslanikom ovako u džernetu, kao što su ova dva prsta blizu, treba da tog jetima pomogni u njegovoj egzistenciji, ali isto tako i možda, Allah najbolje zna, možda i bitnije da pazi na njegov odgoj. Pa ako ne možemo materijalno pomoć je tima, onda ga možemo nadzirati, možemo ga odgajati, možemo ga savjetovati, možemo ga usmjeravati i nadat je se da insan koji bi sebi zadao u zadaču da odgaja je tima, da ga pazi, da ga savjetuje, da ga usmjerava, nadat je se da potpada pod ovaj hadis. Ali u jedan veliki hadis da insan pokuša uzjeti učešće, da jednog jetima stituira, Da on mu plaća školarinu, odjeću, obuću, jednostavno kao da je njegovo djete, Allah poslani kaže ko se brine o njemu, ja i on ćemo biti na svodnjem danu ovako. Zašto? Zato što islamsko društvo pazi na je time on nedostaje mu otac. I ako takvu djecu prepustimo ulici, sutra će cijelo društvo imati probleme. Pa islam podstiče da se vodi velika briga O u drugom hadisu koji je sličan ovom hadisu, ali ima jednu malu klauzulu, jaj skrbnik je tima, bio on bliži rod ili ne, bit kao ova dva u dženetu. Pa ovdje dokaz da onaj ko se brine u timu ne mora biti nego neko bliži. Jer je došla, znači, ova klauzula je došla u drugom hadisu, bio on njegov bližni rođak ili ne. Pa insan može pomoći nekom je timu koji je njegova rodbina, a može pomoći nekom je timu u Africi, u Aziji, u Americi i uz Allahovu pomoć da potpada pod ovaj veliki hadis. Nažalost, nažalost, ja sam rekao i govorio sam o tome više puta. Veoma je zapostavljeno ovo pitanje kod ljudi u našim prijedijeljima. Naravno što rekao sam nakon rata da smo mi čekali da nam drugi ljudi iz drugih kontinenata dođu i da vode evidenciju o našim je timima. Nakon toga, to gan. Eh hadis od Abu Hurajre 264ti da Allahu poslanik ali se salatu ve selam kazao: "Nije siroma onaj koga zadovolji kada mu udjelite jednu ili dvije datule, niti jedan ili dva zaloga, već je siroma onaj koji ne traži iako mu je potrebno." Jedan hadis koji na prvu ruku treba ispravno svati može se pogrešno svati. Kaže Allahu poslanik ali se salatu ve "Nije siroma onaj koji dođe i traži, pa mu ti daš zalogaj ili dva ili mu dadneš jednu datulu i on ode. Već pravi siromah je ko? Onaj koji šuti i ko ne traži. To je pravi siromah, jer on u osnovi ima potrebu, onaj koji dolazi i traži, on će se snaći, ali pravi siroma onaj koji ne traži. Nažalost, moramo moramo primijetiti da u današnje vrijeme postoji povotvo sa, sa ovom tehnologijom. Velik groj ljudi, prvo koji lažu, predstavljaju se lažno, nemaju potrebu, ali se postaju da su potrebni. To je jedna stvar i o toj stvari nećemo govoriti. Već imamo jednu drugu stvar putem e, društvenih mreža. Vidjet da Znači, im sam bilo kakvu potrebu da ima odmah na internet. Danas sam imao problem s autom, danas sam išao kod doktora, morao sam platit, Evo, jesam poželio nahađi, jesam poželio umru da mi neko hoće, da vas Allah nagradi i tako dalje. Pa Allah poslani kaže, nije taj ovu siroma koji dođe i traži. Oni se snašu. Siroma. Postićući nas na taj način da tražimo pravi siromahe. Siroma i potreban je onaj, koji se sustegni odraženja to je pravi siroma istu tako u 265. hadisu od Abu Huriri radijallahu ta'ala nam se prenosi da Allahu poslanik ali se letu selam kazao onaj ko se brine za udovicu iz ili siromaha, isti je kao muđahid na Allahov put prenoslas kazi Kaži, ili je kazao Allahu poslanik poput klanjača koji neprestano obavlja namaz ili postača koji nikako ne prekida post. Jedan veliki ogromni hadis, fala dželšenu ovaj hadis za biložu i Buharija i Muslimu od Ebu Huriri, Allahu poslanik a.s. kaži, onaj ko brini, ova riječ u arapskom, esai, čovjek koji se trudi da njima olakša, na bilo koji način, ko olakša u dovici, a vidjet ćemo, poslije ćemo govoriti ovom terminu, i ko olakša siromahu, ko se bude trudio da im olakša, ima nagradu muđahida na Allahovom putu. I znate da je u islamu najbolje dijelo koje insam može u jeste da ode, da se bori na Allahovom putu. Najbolje dijelo koje insam može u rati jeste da bude spreman, da da svoj život za Allahu vjeru. Kaže Allah, posljednika, onaj koji vodi brigu o udovicama, ženama čim muževi su, preselili ili ženama koje su razvedene nemaju onoga ko znači brine o njima ili ko brine o siromasima koji nemaju kaže ali Allahopostanik a.s. on je kao muđahid na Allahovom putu ili je kao onaj koji svaki dan posti i po cijelu noć klanja noćni namaz. Pa smo rekli da ova riječ esai, čovjek koji brine, koji trči, koji se trudi, ulaži trud, nekada možda ne može direktno. Znamo da ima neko u našem komšiluku siromašan ili ima sestra koja ima samohrana majka. Mi ne možemo pomoći, ali možemo li mi napisati poruku i proslijediti je drugima? Možemo li nazvati neku organizaciju? Možemo li se mi zauzeti kod nekog svog grođaka, ili kod nekog prijatelja ili kod nekog imama ili kod nekog daje? Mi tim... Inshallah potpadamo pod ovaj hadis da čovjek bude od onih koji žive za tuđe potrebe. Pa pogledajte nagrade kao muđahid na Allahovom putu, la ilaha ilaha. ili kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja noćni namaz. Ko može cijeli dan posti i cijelu noć klanjati? A kako to lako možemo? Kako to možemo lako postići? Svakako kome Allah džellalhu džalaluhu kom je Allah zašao otvori srce da bude od onih koji žive za druge ljude. I zato ćete vidjeti jednu stvar koja je oprobana. Nema veće slasti od toga da čovjek bude od onih koji rade na rješavanju tuđih problema. To je slast koja se ne može opisati. To je nešto što se možda ne može tobe Arabi kod kiabe doživjeti. Da čovjek osjeti slast da je neko uplakano dijete on hajde da kažemo ostituirao, da neku sestru koja se napatila u životu onju je pomogao, da nekog siromaha koji nema e, prihoda egzistenciji, egzistencije da mu on pomogni u tomi. A još na ahiretu ga čeka nagrada kao muđahid na Allahom putu ili ka onaj ko neprestano posti i neprestano klanja noći namaz. Kažu istamsku čenjaci kada se udi kaže riječ e, el, ermele, množina eramil, da se time misli čak i na muškarce koji nemaju nekoga namaz kojim obezbjeđuju egzistenciju. Pa insan, znači, kada se pobrine o nekom čovjeku koji živi sam, nema mogućnost da zarađuje egzistenciju, uz Allahog pomoć on podpada pod ovaj hadis kao što je spomenuo u semi Rahmetullahi alihi u komentaru ovog hadisa. Pa znači, opet ovaj hadis nas uči kako i na koji način da se obhodimo prema dvije velike kategorije u jednom društvu, prema siromasima i prema hudovicama, a rekli smo da ova riječ u arapskom znači hudovica čak obuhvata i muškarce koji nemaju osobe koji se brinu o njima. <hkuh> Nakon toga Ebu Huriri, radi, uh, uh, ima nevi rahmetullah i alih citira hadis od Ebu Huriri, radijalahu ta'ala, da je Allah posanik alih sr.a. kazao, najgora hrana je hrana na svadbi na koju se pozivaju oni koji bježe koji bi željeli doći, a na koji se pozivaju oni koji odbijaju odazvati se na poziv. Najgora hrana je ona hrana od koje se otjeravaju oni koji žele da je jedu. Ljudi imaju potrebno Ne, ne, ne, ovo je svadba samo za uglednike. A oni koji se pozivaju, oni bogati, nemaju potrebi za oni ne žele da se odazovu. Pa kaže Allah, to je najgora hrana. Pripremljena hrana, siromasi, jadni jedva bi čekali na dođu, da jedu na toj svadbi, pa čak po ispravnom mišljenju i ne svadbine, svako drugo okupljanje, oni žele, ali ih otjeravaju. Ovi koje zovu, oni nemaju imaju potrebe i ako dođu, dođu čisto iz, hajde kažemo, nekog drugog hatara. Pa kaže Allah poslanika, to je najgora hrana. Onaj ko se ne odazove pozivu na svadbenu gozbu, ne pokoran je Allah u njegovom poslaniku. Ovaj hadis, veoma je bitno shvatiti, pogotovo u današnje vrijeme, Kada imamo situacije, dosta puta nas braća i sestre pitaju, neko nekoga pozvao na svadbu, a insan zna da će na toj svadbi biti harama. Ovaj hadis kaže, nakon što je Allah poslanik konstatirao koja je najgora vrsta hrani, to je vrsta hrani od koje se otjeravaju siromasi, a na nju se zovu bogataši koji nemaju potrebu za tom hranu, pa kaže Allah poslanik onaj ko se ne odazove, ne gozbi, on je nepokoran Allah u njegovom poslaniku. Pa nas nekada... Nas daje, ljudi pitaju, znajući za ovaj hadis da je obaveza insan da se odazove, da li se moramo odazati kada nas neko pozove na svadbu, a znamo da će na toj svadbi biti ili muziki ili alkohola, miješaj muškaraca i tako dalje i žena. Pa je tačno da im samo obaveza se odazvati na gozbu na kojoj ne ima nikakvi šerijetskih prekršaja. Dokako i na šerijetskih prekršaja, opet insan će gledati. Ako bi njegovim odlaskom na tu znači, gozbu, ti šerijatski e, prekršaj se smanjili i nestali, treba da ode. Primo, radi čovjek zna da je autoritet. I ako on ode i kaže ljudima, gasi muziku, ljud će ugast. Ako ne ode, ona će i dalje svirat. inako kaže, ja ću doći, ali sklonite alkohol. Kažu, samo doći, sklonit ćemo alkohol. Tada treba da se odazove. Ali ako on ode i u svemu tome imaju harami, onda mu nije dozvoljeno da se odazove. Znači, ako će biti muzika, ako će biti alkohol, ako će biti vješaj muškaraca i žena, znači insan ne treba da se odaziva na takve gozbe. <clears throat> nakon toga, imam nevi, nakon što je govorio, hajde da kažemo, dosta vremena o odnosu prema siromasima, citirao je jedan hadis od Enesa radijal Allah, to je onda je Allah poslani kadao, ko bude lijepo odgojio dvije devojčice, i u se brinu sve do njihvog punoljestva, doći će na sudnji dan, pa ćemo on i ja biti kao ova dva prsta. Zato je bilo Selefa, slušao sam jedne prilike od jednog svoga šeha koji kaže Selef je znao se obradovati ženskom djetetu. Pa kada se rodi žensko djete, kaže, imamo mogućnost da putem odgoja ženskog djeteta zaradimo velike nagrade. Za muško djete kaže, ne postoje hadisi koji posebno govori o muškom djetetu. Već su se radovali. Pogledajte koliko je Islam promijenuo ljude. U predislamskom dobu ljudi su ubijali djevojčice i kako i Kuran opisuje namrgođeni bi bili ako bi se rodilo žensko djete. Pogledajte što je od njih Islam uradio. Koliko su bili pokorni. Koliko su slušali Allaho poslanika da kada bi oni bi jedva čekali da im neko kaže rodilo se žensko djete. Zašto? Boži poslanik kaže ko odgoji dvije djevojčice, posvjeti se njima, pazi na njih, odgaja ih Dok postanu punoljetne, kaže, on će biti sa mnom u dženetu ovako. Allah najbliži zna, ali pogledajte koliko danas do izražaja dolazi ovaj hadis i mudrost ovog hadisa, koliko mnogo zla nastaje u jednom društvu kada se ženska djeca ne odgajaju kako treba. Svakako i muška djeca treba da se odgajaju, definitivno. Ali pogledajte pažnju Islama prema djevojčicama da Allah poslanika, ali se da to je sram, obećao je Da će insan kao nagradu imati blizinu Božijeg postanika. Ne samo da će ući u džennet, već kaži, bit će kod mene ovako blizu insan koji se posvjeti odgoju i podizanju dvije čirke dok one postanu punoljetne. <hlas> Nakon toga imam eneveju rahmetullah, ali citirao nam jedan izuzetno interesantan hadis. Kako nam ide prosjek? Dobro. Nahir. Od Aiši radijallahu ta'ana se prenosi, došla, je, došla mi je jedna siromašna žena sa svoje dvije čirke. A ja nisam imala ništa da joj dam osim jedni datumi. La ilaha illallah. Pogledajte ovaj hadis. Ovaj hadis je izuzetno jak hadis o kojim samo nisam kada bi razmišljao. Dolazi prosjakinja sa dvijek čirh. Na vrata čija? dolazi na vrata najboljeg insana koji je u zemlju. Na vrata Božih poslanika, ali se, lato je srema, i raišina kuća je kuća Božih poslanika, ali i se, lato je srema. Pa ta prosjakinja tražiju da iše sad ako. Kaže, ja iša, pa ja nisam imala ništa da joj dam kuću, pretražila osim jedni datuli. Pa sam joj dala tu datulu. Vraćimo se ponovo na početak ovoga, di sad dok završimo? Pa sam joj dala tu datulu, pa je ona uzjela tu datulu, popolovila je... I dala svojim kćerima. Poslije toga došao nam je Allah poslanik i ja sam mi spričala šta se desilo, a on reče, ko bude iskušan, ali ovaj termin treba malo preciznije prevesti, ko mi Allah podari u kaderu, kaže nekoliko kćeri, pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatre. Pa hajmo iz početka ovaj hadis. Dolazi žena sa dvije čeri, prosjakinja, traži od Aiše, radijel Allaho, sadako. Aiša kaže, pregledala sam kuću, nimam ništa osim jedni datuli. Pa sam ju dala tu datulu. Kuća Božijeg poslanika, u njoj samo jedna datula. Druga stvar, pogledajte, a iša nije pocijenila dobro djelo. Allaho poslani kaže, nemojte pocijenjivati dobro djelo. Bilo šta uradi, dadni nešto, kaže, čuvajte se e, vatre pa makar sa pola datuli. To je druga stvar. Treća stvar, pogledajte kako je bilo siromašnija da pa čak i Boži i poslanik da su imali samo jednu datulu kući. Koliko mi danas da otvorimo svoj frižider, koliko hrane ima, koliko ćemo hrane sutra baciti u kontener zato što je rok upotrebe istekao. Pa pogledajte, znači, kako su asabi živjeli skromno, da nemaju šta jesti. Nakon toga, pogledajte, milost majke. Dobiva jednu datulu. Šta je uradila sa tom datulum? Popolovila je i dala svoje djeci. Kamo sreće je da naši umladinci, a i mi ovi stariji, da znamo kolika je ljubav naših roditelja prema nama. Jedna datula, ona i popolavlja i daje svoje djece. Pa Allah zanikali se, leto, se ram, kada je čuo za ovaj postupak, nijen kaže onaj ko bude iskušan sa makolikog čeri, pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatri. Insan koji Allah dželšanu podari, obskrbi ga sa ženskom djecom i on bude pažljiv prema njima, bude ih odgajao, brine se, brine se o njima. Nažalost, mi imamo danas jedan veliki problem što ljudi neći, ne imaju vremena, ne želi da se posvijete svoje djeci. Mi ne možemo svoju djecu uputiti u Islam jer je uputa od Allaha. Allahu posanik nije mogao uputiti svoga Amidju. Nuh selam nije mogao uputiti svoje djete. Lut selam nije mogao uputiti svoju suprugu. Ali ih mi možemo odgojiti, mi možemo se brinuti, mi možemo nadzirati, mi možemo paziti, mi možemo biti prijatelji. Pa zato kaže Allahu posanik, ko se bude prema njima lijepo podio, ko bude odgajao, koji bude pazio, one će biti zastor od vatri. <clears throat> Nakon toga sličan hadis u drugoj predaji od imama muslima, ovaj hadis je bio u Buhari, muslimo da iši radijal Allaho se prenosi, došla mi jednog dana siromašna žena sa dvije čeri pa sam joj dala tri datule. Ona je svakoj čeri dala po datulu, a treću je primjela svojim usima da je pojedi. Pa su kćertice od njej zatražila i nju, a ona je tu datulu podijelila na dva dijela i dala im. Ovo je drugi slučaj. Kaže, Iša, došla mi je žena sa dvijeg čeri. Opet prosjekinja. Nisam imala ništa osim tri datule. Pa je ova žena uzela tri datule, dala svakoj čeri po jednu i uzela tu jednu datulu da je pojedi. A one su, kod dječica, na brzinu pojeli i podigle svoje ruke, hoće još. Pa je ta žena se sustegla i dala njima popolovila ponovu tu datulu. Kaže, a iša, njen postupak me zadivio. Pa sam to ispričala Allahoposlaniku, ali se ja sam, A on je rekao, Allah ju je zbog te datule obećao ulazak u džennet i spasio je dva, tri. Pogledajte kako je u islamu blizu džennet. Allahoposlanik koji ne govori po hiru svome. Sve što Boži poslanik kaže je objava koja se objavljuje. Žena je dala svojoj djeci pojednu datulu. Imala je pravo na tu treću datulu da je ona pojedi. Kada su dječica zatražila od njej datulu, ona je popolovila svoju tu datulu i dala njima. Kaže Allah posanika, Allah ju je zbog te datuli dao džennet i zaštitio je dva, tri. Insan ne zna na koji način i kojim dijelom može zarati džennet. Danas vidite siromaha, danas vidite jetima, danas vidite životinju žednu, psa ili mačku, ili insa ne zna kojim dobrim dijelom može zarati Allahovu milost. Imate viro dostoja da je Allah subhanu wa ta'ala uprostio ženi prostitutki koja je napojila psa. Uveo je ženu u džehennem, kaznio vatrom zato što je zatvorila mačku i nije, niti je hranila, niti je dopustila da ona sama sebi traži hranu. Pa pogledajte kako je ovaj islam lijep i plemenit i savršen da čovjek zbog jedne datule može zaraditi džemet. Mi ne znamo gdje je tu. Zato treba da se trudimo, da pokušavamo, da iznalazimo načine i metode gdje možemo tu datulu udjeliti. Možda nam se Allah, suhanahu ta'ala, smiluje zbog te datule. <hums> Nakon toga, hadis da je Allah uposlanika, alaih salatu wasalam, kazao, poznati hadis da je Allah uposlanika, alaih salatu wasalam, kazao, da li vam pomoć i obskrba dolazi i zbog čega drugog, osim zbog vaših slabića. sam treba da zna, došlo je u radostinu nad Isma, da uzvišeni Allah pomaže ovaj umet i da im pobjedu, i da im na faku zbog siromaha. Jer su siromasi ti koji istinski Allah obožavaju. Oni svoje srca vezuju za Allah. Bogati ljudi, oni su vezani za Dunjaluk. Oholi se, dok siromašni ljudi, to su oni ljudi koji iskreno Allah, sve novatala, obožavaju. Pa Allah uposanika lisi, rato se nam kaži, siromasi, oni su ti zbog koji vi dobivate i anfaku i pobjedu. Pa insan treba da pazi kako se ponaša prema siromasima. U nastavku e, našeg druženja imamo vremena, ali ćemo biti malo e, kratke ako Bog da. Imamo jedno veoma lijepo poglavlje. Volio sam ovu poglavlju posvjetiti malo više vremena, ali inšala možda neka drugi put. Preporuka posebni pažnje prema ženama. 34. poglavlje. Imam nevi Rahmetullah Jalihi ulazi u porodični e, e, odnos među supružnicima, pa nam govori kako i na koji način bi musliman vjernik trebao da se odnosi prema ženi. Kaže, citira ajati sura En-Nisa, wa aširu hunne bil ma'ruf i s njima lijepo postupajte. Ovaj hadij ajet, iako je kratak, sveobuhvatan je. Prema ženama lijepo postupajte. I kada ste ljuti, i kada ste bogati, i kada ste i na imaštini, i kada se porode, i kada ih uvijek općenito. I prema ženama se lijepo obhodite. U drugom ajetu koji je citirao imam enevi, koji se odnosi na osobe koje imaju više žena. Vi ne možete potpuno... Jedna postup postupite prema žena svojima, makoliko to željeli. Ali ne da sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvijesnosti. Čovjek ako ima dvije supruge, uzvišen Allah kaži vi ne možete biti apsolutno pravedni. Kako pravedni? Srcem. Čovjek može imati dvije supruge, jednu malo više voli i jednu malo manje jednostavno to je njegovo srce ali može biti pravedan u materialnim stvarima ako jednoj ženi da stotinu maraka da će drugoj 100 ako i tako dalje pa se ovaj aj treba ga ispravno satiti nekada ljudi budu e, nepravedni prema suprugama pa to tumači ovim ajetom ovaj ajet se odnosi na ljude i na njihova srca Jednostavno insan ima petero, troje ili četvro djeci, pa jedno djete voli malo više, jedno malo manje. On njih sve voli, ali jedno djete više voli. Pa tako insan, ako ima više supruga, jednu jednostavno zbog njene dobrote, ahlaka, ljepote i, i, i, i, više voli. Ali neće to biti razlogom da bude prema drugoj nepravedan. Nakon toga imam enevi rahmetullahi alaihi citira eh, poznat hadiz da Allah poslanika alaihi salatu wasalam kazao Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeni Ako ga pokušate ispraviti slomit ćete ga. Ako ga, ako ga ne budeš ispravljao ostaće eh, savijeno. Stoga budite pažljivi prema ženama. Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže budite pažljivi prema ženama. To je opća poruka. Pažljivo prema ženama. Žena je stvorena od rebra. Zamislite da čovjek ima neki krivi prijedmet, krivu neku polugu i nalazi se negdje na putu i negdje u šumi i zapalo mu je auto. Ima tu krivu polugu ili će se koristiti sa tom krivom polugom ili je ostavi. Pa insan treba da zna ta žena je od krivog rebra. Ako ima neku mahanu, pokušaj da priđeš preko toga koristi onako kako znači insan može <clears throat> kaže Allah u stanici drugoj verziji <clears throat> žena je stvorena od rebra i neće i neće uvijek biti u stanju kojim se ti potpuno zadovolji ako je prihvatiš takvu živićeš sa njom ali ona će ostati takva a ako je pokušaš ispraviti slomićeš a to lomljenje razdraka vidis da kad imate možete kad neka zakoljite ovcu prisjetite se ovog hadisa uzmite jedno rebro Čovjek može sa krivom stvari da se okoristi i mnogo toga. Pokušaš to ispraviti, pritišćeš, ono ide ide. Kad fino pomisliš da si ispravilo, ono pukni. To upucanje se zove razod rak. Pa insvan, ko što je muškarac? Svi mi muškarci imamo svoje negativnosti, pa naše supruge trpi nas. Tako insan kod svoje supruge treba da bude pravedan prema njoj, da se prema njoj lijepo obodi. Mora ona imati neki negativni, neispravni osobina, ali insan jednostavno treba doći nam drugi hadisi, treba da bude pravedan, da ne zaboravi njene dobre osobine zbog jedne, dvije ili tri negativne osobine. Pa ako pokušamo tu ženu da ji dovedemo u savršenstvo, da ona bude nikada ne pogriješi, to je ono pritiskanje rebra kada ono puca. Svakako, ako hoćemo od nekoga da bude savršen, onda prvo treba da počnemo od sebe, pa ćemo vidjeti da imamo dosta svojih aferima, pa ćemo možda početi razmišljati i da drugima uvažavamo njihove aferime. <kuh> imamo 274. hadis. U jednom hadisu spomenite tri različite stvari. Mi ćemo samo spomenuti ovu od koja je vezana za žene, pošto je tu poglavljala. Allah u poslani kaže neki od vas, bih, koji tuku svoje žene, koda su robovi. A kaže, nakon, na kraju dana sa tom ženom isto možda intimni kontakt ima. Hoće da kaže, nelogično je da se sada odnosiš prema njoj tako, a na veći se odnosiš prema njoj tako. Ne bi trebao vjernik da bude takvog svojstva da se odnosi na taj način prema svojoj supruzi. <kuh> Nakon toga hadis 275. od Ebuhuriri radijallahu ta'alanu da je Allah postanik a.s. kazao vjernik ne smije i ne treba da bude nepravedan i neprijateljski raspoložen prema vjernici. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom ili rekao ostalim osobinama. Ovo je ono što smo malo prije govorili. Islamski činjaci kada tumaču ovaj hadis kažu insan treba da bude pravedan u odnosu prema ženi. Ako primijeti kod svoje supruge negativnu od, osobinu, ok, to je jedna negativna osobina, dvije ili tri ili pet, ali koliko je pozitivnih osobina, pa insan neće biti neprijateljski raspoložen ili zamrziti svoju ženu zbog jedne negativne osobine, dvije ili tri, već će biti pravedan, pa će vidjeti mnoge njene pozitivne osobine, pa će onda to biti razlogom da zaboravi na oni negativni, odnosno, ako ništa, da bude pravedan i da to izbalansira. Nakon toga, u 277. hadisu, bukvalno Allah poslanik, ovdje imamo i preporuke kako se lijepo bodite, ali imamo i obaveze muškaraca prema ženama, nakon toga će nam doći i e, drugo, znači poglavlje, mužeo pravo na njegovom suprugom. Sada imamo šta je muškarcu obaveza prema ženi, pa smo rekli na početku, lijepo obhođenje u svakom e, pogledu. Kaže Allah poslanik, ali se letu veseran, e, Muavija e, ibn Haida radi Allahotanom, kazuje, upitao sam Allahu poslanika, ali i salatu osirama, Allahu poslaniće, kakva prava žena ima kod svog muža? A on odgovori, da je nahraniš kada jedeš, da je odjeneš kada sebe odjeneš, da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u posteli. Znači, pravo žene jeste, nažalost, velik bruj muškaraca za postavi ovo pravo. Govor ću mi poslije ženama pa ćemo kritikovati žene, ali... Osnova je da je muž taj koji obezbijeđuje egzistenciju u kući. Imate dosta puta gore po zapadu, muž insistira, naređuje svoju ženu da ona mora raditi kako bi njemu olakšala u njegovim, njegovim pitanjima. Muž je taj u šarijetu po konsenzusu islamske učenjaka koji mora da obezbijedi egzistenciju i sebi i supruzi i svoje djeci. Pa kaže Allah posljednik, pravo ženi kod muža jeste kada ti jedeš Da jede i ona. Da njoj obezbijediš. Kada ti se oblačiš, da inju odjeneš. I kaže da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od njej ne distanciraš osim u postali O to nećemo u govoriti. <clears throat> Nakon toga u 278. hadisu od Ebu Huriri radijalahu taranu se prenosi da je poslanika, ali i srata sam kazano, najpotpunije iman onog vjednika koji se najljepše ponaša A najbolji među vama jesu oni koji, se prema svojim, koji su najbolji prema svojim suprugama. Najbolji mu'mini su oni koji su najboljeg ahlaka. To je generalno pravilo. Eqmel ul mu'mini na imanen ahsenuhum huluqa. Najbolji, najpotpuni mu'mini su oni čiji ahlak i ponašanje etika su najbolji. Nažalost, nama se ne rije ko dešava da pokušajmo svoje slabosti umotati u celofan akide pa onda kažemo jes moj ahlak je loš ali mi je bitno da sam spoznao Allaha da znam tevhid i da znam i tako dalje. Ispravan tevhid, ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo vjerovanje i na čovjekovo ponašanje. Pa kaže Allahov poslanik najpotpunije ginana su oni koji se najljepše ponašaju prema drugim osobama. Pa kaže Allahov poslanik ali se ratu selam, "Wa khiyarukum khiyarukum li a najbolji među vama Hoćemo da se dokazujemo, hoćemo da se pokazujemo, hoćemo da se natječimo. Ovo je mjesto gdje se treba natjecati. Žena koja je kod kući, da se čovjek dokazuje tu, da se odnos prema supruzi, prema djeci i tako dalje. Nakon toga, jedan interesantan hadis da je Allah poslanik Ali Iseriatu wa seram kazao nemojte udarati svoje supruge. Ovdje je došlo Allahove robinje, ali se odnosi nemojte udarati svoje žene. Pa kaže, Omer Allahu ta'ala, došao je, došao je Allahom ali je sam kazao, žene su sada postale neposlušne svojim mužima. Allaho poslanika na počet kaže, o muslimani, nemojte tuči svoje žene. Žene kada su to čule, postale su neposlušne ljudne. Poslanik je zabranio, nema načina da da insan e, utječe na svoju suprugu. Pa nakon toga... Allahu possessanika li salatu ve salam kada je Omer došao i kada se požalio da su sada žene nepokorne ljudima Allahu possessanika li salatu ve salam kaže Pa je poslanik ali se letu selam dozvolio mužima da kazne žene blagim udarcem. Nakon toga supruga Allah poslanika ali se selam došlo je mnogo žena koji se žalne na svoje muževe, pa je poslanik ali se selam rekao Muhammedovim su Muhammedovim suprugama došle su mnoge žene žaliti se na svoje muževe, a takvi nisu najbolji od vas. Da, da rezimiramo ovaj hadis pa ćemo nakon toga govoriti o nekim propisima fikskim. U početku Allah poslanike zabranio da se žene Odgojno udaraju, Tuku. Pa su onda žene to zloupotrebili. Otišle su u jednu krajnost, nisu bile pokojne svojim muželjima. Pa laoposlanik da dopustio, ok, ako ima potreba, da čovjek odgojno udari svoju suprugu. Došlo je u drugim vjerodostojnim predajama da to ne smije biti jak udarac. Pa su onda zloupotrebili muškarci. Košto su žene otišle u krajnost, ne želi slušati, onda su ošli muškarci pa su počeli da tuku žene Prekomjerno. Pa kaže Allaho poslanik, došlo je do mene, putem mojih supruga, da se mnoge žene žali na svoje muževe. Kaže Allaho poslanik, ti koji udaraju svoje žene, oni nisu najbolji među nama. Ovdje za kraj znam da je ovo osjetljiva tima, ali moramo pristupiti na ispravni širijetski način ovom pitanju. O čemu se radi? Da li je mužu dozveneno, ako ima potreba, da odgojno udari svoju suprugu? Evo nekoliko stvari koje moramo znati vizano za ovo pitanje. Ljudi koji hoće da shvate u pitanje, ne ga shvate. Znam da ima ljudi koji će otići u jednu od dvije krajnosti. Biće žena i muškaricku reći, ma kakvo, udane, to je nemoguće, ne smije to biti, džesu ljudska prava, džesu ovo, džesu, a mi svi znamo da imamo stotine, hiljede i milijone kuća gdje žene fasivaju bez ikakvih odrednica. Tako da, Islam, ilhamdulillah, je sredina u svemu. Pa i ovom pitanju pristupio na naj najpotpuniji i savršeni način. Prva stvar u sunnetu Božijeg poslanika ali se je to se nam, nije zabilježeno, nikada je udario svoju suprugu. Insan koji hoće da slijedi sunnet Božijeg poslanika ima dva hadisa pred sobom. Jedan hadis je da Božijeg poslanik nikada nije udario nijednu svoju suprugu. Drugi hadis je da je Lavoj poslanik posticao mu'mine. Ako želite se natječete, onda je to mjesto vaše porodce. Hoćeš dokazuješ svoju dobrotu, najbolji među vama su oni koji su najbolji prije na svojim ženama. To su dva hadisa. Imamo treću stvar. Imamo muškarce koji nekontrolisano tuku svoje žene, bez ikakvih odrednica. Dođe kući, zapisala ga policija, kaznila ga ovo, ono, bilo šta, naljutio se, dođe u kuću i odma žena fasuje. Bez ikakvih odrednica. To je čisti haram, zabranjeno, znači, To odbija i razum i to odbija fjera. Ako postoji ako postoji potreba, znači e, prva stvar u Kur'anu je došlo da uzvišenj Alba Đelšanu kaže ako vam žene ne budu pokorne. Žena ne pokorna. Svakako rekli smo da je haram udarati ženu pokornu. Žena pokorna da je čovek udari napravio je haram. Definitivno. Žena ne Kur'an nam prvo traži od nas da moramo savjetovati tu ženu. Prva stal čovjek sjedne i sa njom da je, ženo, nije dobro to što radi ženo, nije dobro to što radiš, vidiš da je... i tako dalje. Prvo, ako to bude korisno, ilhamdulillah, ne bude korisno, druga stvar je da se čovjek odvoji od svoje supruge u posteli. Nema sa njom intimni kontakt, želeći i na taj način dati do znanja da treba da se popravi. Tek nakon toga u Kur'anu, Allah je što vam kaže, Uadribu hunne, ako... Na njih ne ostavi, koraka, ne ostavi traga nikakav savjet. Okretanje u postelji, kaže Uzvišen Allah, kaže odgojno ih udarite. Šta su islamski učenjaci spomenuli u pogledu, ako već dođe do toga u pogledu ovoga etata? Prva stvar, nije ispravljiv. Kako da istuko? Prekrišaj napravio. Zašto? Zato što nije postupio po kuranskom metodu. Prva stvar ide, ako je bila greška, mora biti savjet. Nakon toga mora biti... Ako već postoji potreba odvajanja u postelji, nakon toga dolazi odgojni udarac. Ako već dođi do toga, taj udarac ne treba da bude osvetnički podjedan. Pod dva ne smije biti žestok udarac. Allah poslanik u viši hadisa je rekao, gajru mu bere. Da to udarac nije koji ostavlja traga. Žena dođe, ima šljivu, slomio je ruku, slomio je rebro, slomio je nogu i tako dalje. To nema veze sa islamom. Jedan od glavnih uvjeta kamo sreće kada bi se ljudi predržavali islamskih smjevnica. To su bukvalno više simbolični udarci da čovjek kaže ženi pa evo vidiš dok je došla situacija da ja moram ruku podići na tebe. Ali da je udar da to ne ostavi nikakvog traga. A prije toga je iskoristio sve metode. Isto tako da je ne udara po licu jer je došlo više vjerovodosti na hadisa da je boži poslanik za branje, udaranje po licu. Sve ovo obraćamo, a drage i cene sestre, spominjemo kako ne bi ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Nekada ljudi, pa čak i s bradom, praktičari vjeri, kaže u Kur'anu stoji da treba udarati žene. U Kur'anu ne stoji tako kako oni tumače. U Kur'anu prvo stoji da ženu treba posavjetovati lijepim metodama i lijepim načinima. Nakon toga, ako nema popravka... Nakon toga treba se odvojiti u postelji, ne bi Allah Jošanu podario da u tome bude koris. Nakon toga tek dolazi i nakon toga odgojni udarac. Ne udarac će čovjek ispoljavati svoju snagu, gdje će, eh, ajde da kažemo, osvećivaći se svojoj supruzi. To nisu svojstva mu'mina, Allah, ali ovo poslanik Ali Selea to se, leto, se kaže nisu to najbolji među nama oni na koji se žali njihove žene. Duboko, duboko se nadam, iako znamo u kakvom podnjeblju živimo, u kakvom vremenu živimo, da je ovo malo djelanično tabu tema, o njoj se ne smije pričati. Ljudi su otišli u jednu od dvije krajnosti, ali je ovo e, islam i islamski principi pogledi na ovo pitanje. Molim, Allah, da nas učinu se na putu istini. Molim ga svano vanova taj, da budemo i na svodnjem danu. Molim ga da nam istinu pokažu, istinu da nam omili njenu sliđenje i na kraju Subhaneke, Allahuma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illaha instagfiruke, wa etubu ilijk.